Ba, igandean, hauteskundeak ospatu ziren Euskal Autonomi erkidegoan Lehenengo indarra Euskal Derri Geltzalea eta bigarrena Euskal Herria Bildu hogeita bat eserleku eta gaurkoan e, Koalizio hortako lege biltzarkide Izen goden Marian behitial arrangoitea dugu Kaixo, Marian, egunon? Egunon, bai Bueno, lehenik eta bintzorionak hogeita bat eserleku lortu dituelako Euskal Herria Bilduk, eh? Bilezke ez bai, bai tzauna bai esan Bueno, espero zenuten, horrelako... Emaitza edo agian eh, inkesten arabera pizka balgeiago. Begira, egia esan berbaldin badegu gure kalkuloetatik ez da taian ibili. Egia da ere, eh, inkestek eta bereziki azken orduetan eta azken egunetan hortik ora esaten dizutenean, ba pentsatzen duzula kasoala izango da eta eta bueno, ba aukera ba, bat ere ematen dio horri, ez? Baina guretzat garrantzitsua zena zen indarrekin sartzea legebiltzarrean. E, independenziaren eta ezkerreko politikaren aldeko aldarria alik eta indargeien sartzea legebiltzarrean eta hortaz, hogeita bat eserleku emaitza, guretzat emaitza ona da. Baina betikoa, ez, e, irabazteko bokazioz aurkezten gara denok, eta bokazio horrekin ari garen neurria, ba, ba betik lortu daiteke gehiago, ez? Baina egizu kontu, hogeita bat eserlekuak lege biltzaren edena dela eta beraz hori eta bigarren indarrak eta beraz mendik aurrera gauzak egiten direnean Euskal Herria Bilduk erdigunean egon beharko duela beraz e, guk egin behar lanari begira e, daukagun indarra garrantzitsua da eta eta oso pozik gaude. EH Bilduk, atzo egin zuen prentxaurrega eman zenulten eta eaiota animatu nahi duzue e, Madril eta Euskal Herriaren artean e, aukeratzera Bai, ikusten dugu eh hauteskundeak aztertzen direnean norberaren emaitzak aztertu behar direla eta aztertu behar direla ere oro har eh konposizioak erakusten duen argazkia, ez da? Eta argazki horretan ikusten duguna da irutik bi abertsaleak e, garela eta beraz ikusten duguna da eh herritarrek esan digutena dela bi honek e, baduela herri izaera bat, baduela bide propio bat. E, bai bere etorkizuna erabakitzeko eta baita ere krisialditik ateratzeko eta beraz gure ustez horri jaramon egin behar zaio eta asfaltiko parteko eh aukerarik ederrena dugu benetaberri gisa eh akordio zabalak erdi esteko eta benetan eh gure bide hori egiteko ez bai erabakitze eskubidearen inguruan urratsak emateko bai herri honek behar duen eredu sozial berrirakor urratsak emateko eta euskal herri heltzaileak erabaki egin behar du ez guk garbi esan dugu independentzia dela gure elburua, eta beraz Madrildik datotzen errezetak etezkigula baliagarri ez batetik gure izenean erabakitzen dutelako, baina baita ere adibidez krisiari aurre egiteko herritarren eskubideei nola ere eraso eginez ari delako, eta gure eta eza formula onargarria, Eta beraz, guk garbi ezaten dugun bezala, uste dugu eskoalderri elzareak ere, da garbi adirazi behar digula herritarroi eta baita ere gainera kordezkarioi zein den bere postua. Ze berea postua herria egitea baldin bada, berea postua herri bezala erantzutea baldin bada, eta berea postua e, Euskal Herriaren subira alde, burratxak ematea baldin bada, zalantzarik ez izan, Euskal Herriak bildu aldamenean izango dela, Euskal Herriak bildu elkarlana eta akordioa bilatuko duela Euskal Herrieltzalearekin. Baina, neurri batean, bakoitza gure pozizioak zinkatuin behar ditugu, eta Euskal Herrieltzaleak, ere bai, zebatutan kampainan, os, mezuna asgarriak emandizkigu, eta ez digu garbitzegin, eta, bueno, hori pina bestek ere leporatu izan diote ez. Bera? Nik uste dut behar dugula denok argitu eta, eta herritarrek ere bai bakoitzak erritarrek emandieten dieten babes hori zer jarriko duten. Guk arbi esan dugu eta espero dugu beste arbi zatea. Mm -hmm. Bueno, eh, aibatu duzu, Eajota eta Euskal Herria bildu, baino, hor Laura Amintegik berak esan zuen, hor badela itun eh, sekretu antzeko bat Eajota eta PSren artean. E, emaitzak ikusita eh, agian eh, posible litzateke EAJ eta PES ezagitzu ezuek ez nola ikusten duzue eh, hori. Bueno, posible dozera no? gauzik Eh, ikusin behar da aurrena eh, lehenengo alkaroskota ronda deitzen duenean Euskal Herriantzaleak ze eskaintzaren dijian dijuan di eh eta nik uste dut gainerako alderdi guztiak horren zain gaudela eh? benetan eh, egiaren momentua iristen denean hau da hauteskundeak pasata kanpainan esan direnetatik haruntzago benetan zein den egiten den eh, eskaintza ez eh? eta hor ikusi beharko da eh, zer proposatzen duen bakarka joateko asmoa duen edo ez nik esango dizudan da ba eh, laurren mintegik hori esamaldi handi zuen zantzu garbiak zituelako, zantzuela, eh, hain justu ere bi alderdi horietako bateko horrezkariak eh, bai ez tapen eh, nahiko tajanteak egiten aritu direlako batean eta bestean, eta toki diferentetatik eta ongi kontrastatu editzidelako, ez da laguntzeik egintzue da smakizun bat gauzak nahasteko. Eta pena dena da alabalitz eh, kampainan egia ez dela esan ez, eta Eta hori ere ez egun eguz uzena hirutzen. Edo nola ere, denborak esango du benetan, eh gausak lotua zeuskaten eta azkenean horrela den, edo emaitzek azkenean Euskaldergieltzalea beste erabakiren bat ara e, eraman duten. Ze, bueno, pentsatzen dut Euskaldergieltzaleak autoezkunde ondotiko eh zi dagoki gizarketa sendoa ere egin beharko dula denok egingo dugun bezela eta hor bere, bere erabakiak hartuko dituela eta bueno, lenagokoak diren edo beste batzuk diren. Ba, hori e, denborak argituko digu, ez, neurri batean. Baina posible, bueno, posible beste batzutan ere gini zandu, ezkalderri entzaleak, alderri sozialistarekin e, koalizio gobernua. Kasu horretan, erabakitzen ariko litzateketa malez, e, ez Euskal Herriaren alde errigisaritzea, baizik eta, eta espainiali lotua e, jarra, ez, deraz, e, autua ez litzateke soli koalizio bati begirakoa, hori baino gehiago litzateke lehen hitz egiten genuenaren aritik, ez, baina guen, ikusiko dugu. Marian, emaitzai begiratu ezkero, txamponaren bi ikus genitzake, batetikan araban e-atxe bildu bigarren indarra izan dela, eta bestetik gipuzkoan, espero baino, emaitza basuagoak izan direla, zeirak egiten duzue. Bueno, nik esango nuke, gipuzkoak berak ere txamponaren bi dituela, eh? Uh -huh. e, esan nahi dugana da, egia da, Gipuzkoako datuak tentuz begiratu behar direla, Eta atzo esaten gara aldean eta hala da, ba, eta ez da hies egiteko guk balakigu e, e, botu galera bat izan dela egin. Puzkoan hori ez dugu izkutatzen, baina egia da horren hausarketa egitekoan e, parametro asko izan berdilela kontutan, e, pausatua eta sakona izan behar duela zerketa, ez makarrik botu gutxiago izaten direnetan. E, Ira bazten direnetan ere normalki begiratu din behar da, bueno, zerren ondorioz eraba, e, irabazi dira, ez? Bueno, ba, ba galera balagoenean ere e, horrela begiratu behar izaten da, eta nik uste dut, Ez ari dudana da, elementu bakarra ez delako izango seguruenera, hautezkundek beraien artean konparaketa posiblerik ez dutelako, ez ematen diren momentu agatik, eta ez hautezkunden beraien izaeraren okay. atiketzu da, hautezkunde batzuk ez dute, zerik usirik e, e, e, autonomiko batzukin, edo, edo kongresura egiten direnekin, nahiz eta egia esan azkeneko urte terri honetan egoerak ere oso bereziak izan diren eta kaso hautezkunde e, mota bakoitzari esperozaion ere ez den gertatu ez? Edo nola ere, ezaten nuen, e, hori egin dugu, baita ere zonalde diferenten ara. Eta, atzea, elementu batzuk hartzen ditugu, horren e, arrazoitzat, eta zonalde batzutan konturatzen gara ez dela horrela izan, ustu alderantziz, bueno, komplekua da, eta joan barko gara hori, xe, xe, begirazet. Edo horrela duen, gipuzkoak berak dituela txamponaren bialdeak se konturatzen baldin bada gara aldi batzuk uste zuten gu berehala e, indarra galdu eta ezerrezera etorriko zen sufle baten antzeko zerbait ginala. Mm -hmm. eta eta honek demostratu du kontrakoa ere, hauda, hiru hauteskundean jarraian e, irabazi egin ditugu Gipuzkoan, e, egia da e, emaitza diferenteak izan ditugula, baina irabazi egin ditugu eta beraz horrek esan nahi du, Gipuzkoan e, mil, e, mila lagunetik gora e, bai proiektuarekin batekin siristentzuela duela urte terri, baina ez soilik egoera berezi batean eta gertatzen den esplosio batekin baizik eta urte geroago eta Gipuzkoa kudeatzen eta herria asko kudeatzen eh nolabait e, konfiantza hori berriero azu marratu egin duela eta beste elementua da Euskal Herri hiltsalek berak ere izan duen igoera eta berat gurekiko alde hori hainbeste murrizearamanduena ez da Euskal Herria bildu izan. Hau da beste alderdi batzuen bizkar egin du seguruenera beste batzuk e, izan ditugu boto prestatuak Beste hauteskunde batzuetan jeltzaleek orain izan dituzte botoprestatuak, eh, jakin iherra hori dezergatik, bueno, hor dago ere eh, beldurraren inguruan kanpainan erabili diren bezuak, elementu asko daude seguruta tentuz begiratu beharrekoak. Baina nik esanogunuke bai etsegia da beste bi aldetan gora Gipuzkoan bera, hori bada. Champona de Bialde. Bai, Gipuzkoak berak ere baditu Bialdea. Mm -hmm. Bueno, astentzioa aipatuko dugu Gipuzkoan 12019 e, hogeita, Eh, e, zure uste zer dela eta, emandaren horrelako astentzioa, horian. Hori ere zaila da horrela e, eh azten. E, elementu diferenteak. Nik zalantzarik ez dut egiten, badagoela herritarren artean eh ba bueno, parte importante bat zalantzarik ez dago gaur egun krisia dela daukagun arazorik handiena eta etxe askotan e, arazo benetan larriak daudela eta eta etzipera ere bakarren baten etxean e, dagoeneko ezarria egongo dela, ez? eta nik pentsatu nahi dut neurri batean e, egoerarekin baduela ere serikusia, e, e, ez? aztentzuarenak Batuk egur aldiak ere eragiten duela esan hori dute. E, bueno, nik nola normalkin ere botuan ez duten horrelako elementuek eragiten, ba nekeza egiten zaite, baina hala izango da, ala esaten denerako. Seguro nena horre, elementu ezberdinak egongo dira, edo ilusio falta egongo da, edo, edo, edo aukera ezberdiniek ez dugu jakin e, benetan, bostkatzera joateko motivo, faltan zebilen horri, motivo bat eta helduleku bat ematen, bueno, horrere seguren arrazio bat baino gehiago dago, ez. Ia, aztiaren egin beharko genuke, arrazoi bat, fina eta eta pertsona guztiek egin duten autua esplikatuko lukeena, ez, horrere, arriskoa genuke horretarako. Baina izan daitezke elementoiek, eta izan daitezke krisiak, eta, eta inbat bizitzen ari den egoera horrek, eta soluzioak ez ikusteak, eta Baba tzukak asko dituzte e beste indar bat eta beste batzuk etxean geratzera. Mm -hmm. Bueno, hemendikan gutxira oker ez banago, e, Penua deituko da eta bozkatu eingo da lehenbizi, eh bueno, parlamento presidentea, baina bueno, zuek aktak jasotzera noiz joan berdu edo Bueno, orain badakizu 10 eguneko epe bat egoten bai. dela, ez ni ere orain gauza hobek ikastene, eh? baina 10 epea dago, eh auteskunde emaitzen eta norbaitek zerbait alegazioren batekin nahi badu, zhalaketaren batekin nahi badu, zerbait zuzen ez dela egon nahi baldin badu, beraz, amarregun oieki gara arte gu ez gara parlamentario oraindik. Eh? Uh -huh. Amarregun oien ondoren, eta bueno, egun hauetan ere dira korreosko eh, boskazen batzen, da bueno, oraindik, eh, egun batzuk behar izaten dira, emaitzak eh, uneko unean definitiboak izan daitezen, ez? Eh? Eta Gerora ora, ba, badakizue hor, eh, azten garelaia parlamentarioak azten gure hartzen, gure akreditazioa, eta bain, E, eren batek hartzen duenean, hasen direla nolabait nolabait plazoak e, betetzen, ez? 15 egun eta lehenengo pleno egin behar da, hor maila eta eratzen da, bueno, bere urratsak. Eh urrengo 2 hilabetetan, baina bereziki azaroaren 3-anetik aurrera, kalkuloeak e, ez baldin badigute faiatzen, ba diraia hasiko osaketa osaketa prozedura eta itzuraz Inigo Urkulluk esana dauka, eh zatozetarako oberroa osatua nahiko lukeela, ba hor ba ibiliko da kontua, ez? Hilabete bila artean eman beharreko urratx guztiak Kainera, e, zalantzarik ez dago emergentziago erabatean gaudela, krisiari dago kionez, e, inork ez aukagula denbora galtzeko, erritarrek ez aukatela denbora galtzeko, eta beraz e, alden neurrian pentsatzen dutenok ere urratsak ba, erritmo bizi batean, tokatzen den modua, baina erritmo bizi batean emateko alegina egin golugula. Amaitzeko, Marian ez da gizteo zegeitzeko dakazun, edo? Bueno, e, gehitzeko seguruenera e, ba, jende bat guztora geratuko zela, beste jende batek pentsatuko zuela e, gauzak e, ba, bueno, bestera batek izantitezkeela. E, bueno, e, erradidadea daukaguna daukagu, e, egia da oraingo honetan aukera guztiak eta beraz e, herriaren eren e, naia benetan legebiltzarrean ordezkatua izango dela eta lau hauen dere ustez oso, oso garrantzitsuak dira herri honetan. Lana haitxela daukagu, lan handia egin beharko dugu denok eta akordioak behar ditugu. Eh, krisitikatera krisi sistemikoa eta ez ekonomikoa hori baino sakonagoa, behar dugu erabakitzaren eskubidearen eh, aplikazioaren inguruan adostasunak lortu, eh, behar dugu normalizazio prozesua boturera eraman bueno, legegin taldi berezia izango da eta espero dezagun herri honen alde burratxak emalateko modukoa aizatea gu iluzioz gaude, penjatuna eduz aurkezu diren guztiak ere ilusio egongo direla eta gure konpromiso hamendik aurra herritarrekin hori da. E, lana, lana eta lana beste besterik egin ez dugu eskaini baina baina hori saiatu ber gara alik eta, alik eta ondoen egiten eta eta herritarren interesen inguruan aritzen eta ez bestelako interesetan. Ba, Marian Beitia larangoitia Legibel Zarkide izango dena eta Eledunaaintzat mila mila esker e, deiari. Eh entzuteagatik eta e... eta naizuen arte. Bale ba, leba, mila esker. Creko asko.